Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم جعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك أما بعد إخوة الإيمان ورب مرسى dan juga para pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan rahmat taufik kemudahan serta pertolongannya kepada kita semua Allahumma amin Alhamdulillah wajdan syukur hanya milik Allah atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya yang tidak bisa dinilai harganya Sehingga sampai detik ini di tanggal 29 Ramadhan kita masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat, masih diberi kesehatan untuk bisa melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia ya Allah, semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Salawat dan salam. Mari juga kita senantiasa perbanyak ucapkan tu nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswa dan kudua kita dalam beromba terkhusus di bulan yang penuh berkah ini sehingga setiap muslim yang mencintai Rasulullah dia selalu ingin mengetahui kemudian meneladani Rasul bagaimana kehidupan beliau di bulan yang penuh berkah ini alhamdulillah semoga ibadah yang tulus karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah menjadi amalan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Allahumma amin Para pemirsa Ikhwata iman Kaum muslimin Di mana saja berada Sebagaimana yang diutarakan tadi Bahawa pada hari ini Hari 29 Ramadhan Dan Hari pertama bulan Ramadhan Juga hari Jumaat. Di Hari pertama Ramadan 28 hari yang silam kita mengatakan bahkan sebelumnya mengatakan marhaban ya Ramadan Selamat datang Ramadan Naam alhamdulillah dia selamat dan kita selamat sehingga kita diberi kesempatan beribadah dalam dalam bulan yang penuh berkah pada hari ini, hari yang sama Ucapan akan berbeda Dengan Segala kesedihan yang menyelimuti diri kita Disertai dengan kekhawatiran Yang menyelubungi perasaan kita semua Mau atau tidak Kita akan mengatakan Wadaan wada'an selamat berpisah ramadhan tentunya akan berakhir kerana waktu, waktu tidak kekal bulan juga tidak kekal dia akan berjalan sesuai dengan izin Allah 29 hari atau 30 hari itulah jumlah bilangan ya bulan dalam Islam bila ini atau puasa atau terlihat hilal di sore hari atau ba'dal maghrib maka tentunya ini hari terakhir bila seandainya tidak terlihat Maka kita akan melangkapi menjadi 30 Parti lusa adalah hari terakhir Ya subhanallah Beginilah hari-hari yang kita lewati Beginilah waktu-waktu yang kita jalani Sungguh, sungguh-sungguh sangat cepat sekali Bagaikan kilat Bagaikan kedipan mata bagikan awan yang berjalan dan ini tentunya memberikan kepada kita banyak pelajaran dalam hidup ini terutama di bulan yang penuh berkah ini sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang akhsyar akidah tahawiyah saya secara pribadi mengajak diri sendiri dan seluruh para pemirsa dan juga kaum muslimin serta para pendengar untuk sejenak kita merenungkan menghayati berapa hal yang perlu untuk menjadi renungan dan penghayatan kita dan ini membawa tadzkir dalam rangka kita mengingatkan diri kita Dalam rangka Kita berusaha untuk selalu mengintrospeksi. Mudah-mudahan yang demikian itu Terus menjadi Kunci yang membuka pintu kebaikan Dalam hidup ini Renungan yang pertama Begitu cepat perjalanan Ramadhan karena kita isi dengan berbagai ketaatan dan ubudiah serta hirup pikuknya manusia dengan berbagai kondisi yang sedang melanda sekarang hari semakin cepat waktu terasa semakin cepat berjalan dalam perjalanan tersebut terdapat pelajaran Bahwa hidup ini pasti akan berakhir Kehidupan ini tidak kekal Semua akan ditinggalkan Kematian di hadapan mata Kematian di depan kita Kita hari demi hari berjalan Menuju satu titik yang sama Perbedaannya hanya cepat dan lambatnya kalau nafsun zahir kematian, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka perjalanan waktu akan mengurangi bilangan jumlah umur atau jatah umur. dan semakin mendekatkan kepada akhir dari perjalanan hidup ke kematian maka persiapkan diri jangan pernah lengah jangan pernah lalai karena kelalaian merupakan sumber kesengsaraan dan kebinasaan karena dia lupa kepada akhirat lupa kepada kematian maka beruntunglah orang-orang yang mengisi harinya yang memanfaatkan waktu-waktunya di bulan yang penuh berkah ini mengumpulkan perbekalan sebanyak-banyaknya mempersiapkan diri dengan yang terbaik melakukan berbagai ketaatan dan amal saleh sebagai bekal menuju Allah tezawadu fa'inna khirazadit taqwa persiapkanlah bekal dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa beruntung maka hendaklah seseorang senantiasa bersyukur dan memuji Allah taala pelajaran yang sangat berharga dalam hidup ini bahawa tiada yang kekal tiada akan berakhir Nah, kesedihan pasti menyelimuti jiwa orang-orang beriman, serta juga kekhawatiran selalu mereka rasakan, kerana tidak ada yang gembira dengan berfisar ngromolton. Sebagai malu tidak ada yang bersedih bersuara ngromolton, kecuali orang-orang di hatinya ada kemunafikan orang beriman dia gembira dengan kedatangan Ramadan dan bersedih dengan kepergian Ramadan kerana dia sungguh telah menikmati telah masuk ke dalam surga dunia yang dirasakan selama kehidupan di bulan Ramadan yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak bisa menikmati hal itu siapa yang tidak bersedih sempatan peluang tersebut untuk 11 bulan ke depan tidak akan dirasakan. Tidak akan didapatkan. Maka khotul iman para pemirsa rahimakumullah jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah. Ini yang pertama. Yang kedua. Ketaatan dan ubud yang telah kita lakukan Selama bulan Ramadan semata-mata hal itu adalah taufiq, karunia kemurahan dan rahmat dari Allah. Allah yang mengkaruniakan kepada kita bulan Ramadan dan Allah pula yang memberikan karunia kepada kita untuk bisa mengisi Ramadan dengan ketaatan dan Allah pula yang memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan berbagai ibadah dan Allah subhanahu wa ta'ala pulalah yang akan membalas amal ibadah kita semua karunia dari Allah maka dalam hal ini siapa yang diberi taufiq oleh Allah selama di bulan Ramadhan ini perbanyaklah syukur kerana kesyukuran akan mendamba nikmat. dia tidak ujub dengan amalannya dia tidak sombong dengan ketaatannya tapi dia semua kembali, kembalikan hal itu kepada Allah. Wma taufiqi illa billah. Taufiq pertolongan itu dengan pertolongan Allah tabaraka wataar. Dia selalu mengatakan, Alhamdulillahilladidhadana lihada. Wma kunallinahtadiyalaulaan hada Allah. Sebagaimana perkataan ahli jannah begitu mereka masuk ke dalam surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada hal ini. Sungguh kami tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali hanya dengan petunjuk Allah Taala. Maka berbanyak syukur, berbanyak syukur dan memuji Allah Taala ini semata-mata tawaf dari Allah Taala nikmat yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. tapi di waktu yang sama, kesyukuran terus dilakukan tapi hendaknya juga bahkan seyogianya rasa kekhawatiran rasa khawatir takut juga selalu menyertai diri kita kenapa demikian karena orang-orang yang beriman orang-orang yang tulus beribadah kepada Allah orang-orang yang telah melakukan ibadah yang terbaik yang berkualitas untuk Allah dia tidak pernah ujuk dan sombong dengan amalannya dan merasa aman terhadap perbuatan ketaatannya tetapi kan, dia selalu merasa cemas dan takut apa yang mereka takuti apa yang mereka khawatirkan yang dikhawatirkan oleh mereka adalah amal ibadat tersebut amal ibadat tersebut jangan-jangan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala mari cermati firman Allah taala ta tentang sifat orang-orang ar beriman dalam surah al muminun wal ladinuhum birabbihim la yusyrikun wal ladina yu'tun ma wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajimun Mereka yang melakukan apa yang telah mereka lakukan Tapi hati mereka selalu ada rasa takut kepada Allah Dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Maka mereka takut Takkala kembali kepada Allah ternyata amalan tersebut hampa Tidak ada nilainya Kosong tidak ada pahalanya Mereka telah berbuat mereka telah melakukan Maka tatkala umma mu'minin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul yang mulia salallahu alaihi wasallam tentang ayat yang mulia yang kita bacakan tadi Mereka walladzina yu'tunama ata wa qulubuhum wajilah Mereka yang telah melakukan apa yang mereka lakukan tapi hati mereka selalu di dalam hati mereka ada rasa takut. Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, apa yang dimaksud mereka orang-orang yang berbuat dosa, berzina, mencuri, menum khamar, dan yang lain-lainnya? Kalau mereka takut diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kala Nabi Yusuf Asamla, ya binatul Siddiq. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah Wahai putri Abu Bakar. Al-Siddiq. Bukan itu. Jadi maksud adalah Allahina yang saling, wajib atau yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang solat. Mereka yang telah mendirikan solat wajib atau yang sunnah. Mereka yang telah berpuasa yang wajib atau yang sunnah. Mereka telah bersadakah Yang wajib atau yang sunnah Tapi hati mereka takut Mereka cemas khawatir Jangan-jangan ibadah tersebut ditolak oleh Allah wa Ini yang kita takuti Makanya seorang mukmin Dia tidak pernah merasa aman Terhadap ibadahnya Kendati dia telah memberikan yang terbaik yang paling berkualitas. Kena Allah menyebut ke dalam Al Quran, Inna mai takabul min al muttaqin. Hanya yang Allah terima itu adalah orang-orang bertakwa. Itu amalan orang bertakwa. Amalan yang bertakwa, tentunya amalan yang mempunyai dua syarat. Yang pertama keikhlasan dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwal iman para sarahimakumullah. Orang munafik, orang munafik. Mereka melakukan amalan yang jelek, amalan yang riak, amalan yang asal-asalan. Ya. Kemudian mereka merasa aman. Ini renungan yang kedua. Yang ketiga, ikhwal iman para sarahimakumullah. di dalam melakukan ketaatan. Dan begitu banyak ketaatan dan ibadah yang telah dilakukan di bulan yang penuh berkah ini. Ketakwaan kita naik, iman kita bertambah. Hati semakin tulus, jiwa semakin dekat kepada Allah. Kecintaan bersemi, keagungan juga semakin subur dalam jiwa kita kepada Sang Pencipta. Itu kita rasakan kita tak berusaha melakukan semua yang Allah perintahkan itulah keistikoman ke ke tapi kita yakin saya yakin-yakinnya di dalam melaksanakan amal ibadah dan di dalam meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat kerana keduanya adalah ketaatan sungguh pasti masih banyak di sana kekurangan Maka apa harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar Maka intadkala Allah SWT memerintahkan kita untuk istiqamah menghadap Allah yaitu melakukan berbagai ketaatan, ubudiah kepada Allah Allah perintahkan kita adalah untuk beristighfar <coughs> Kala Allah Taala Bertaqlimu Illahi, bertaufiru. Bertaqlimu Illahi, bertaufiru. Maka hendaklah mereka bertaqlimu selalu istiqamah Illahi kepada Allah. Istiqamah untuk Allah. Beramal untuk Allah. Beramal hanya mengharap karunia Allah. Selalu kembali kepada Allah. Bertaqlimu Illahi. Tersenakan perintah, tinggalkan larangan dan selalu berada di atas jalan tersebut kemudian fastawfiruh, fastawfiruh. dan mohon keampunan kepadanya. kenapa? setelah istiqamah diperintahkan untuk istighfar kata para ulama hikmahnya adalah karena dalam melakukan ketaatan, dalam meninggalkan perbuatan dosa ya, sungguh sangat banyak di sana kekurangan kita dalam melakukan ibadah Banyak kekurangan Cukuplah sebagai contoh dalam solat misalnya ya, Tingkat kehusukan kita Yang kehusukan merupakan ruh dari solat tersebut Maka tingkat kehusukan kita berbeda-beda Padahal pahala dan ganjaran terhadap solat tersebut sedang kehusukannya Maka pastaghfirullah Apapun yang usaha kalian untuk bisa terus istiqamah 100% tidak ada kekurangannya tidak akan mungkin. kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqim walan tuhsu. Walan tuhsu. Tentu istiqamah kata Nabi santun yakinkan ini saya tidak akan mampu melakukan secara keseluruhannya. Lakinsaddidu wa qaribu. Selalu berusaha untuk tepat sasaran sesuai dengan tuntunan atau mendekati hal itu. Maka ini rahasianya, meny istiighfar. Makanya kita mendapatkan ucapan pertama yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengucapkan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salat beliau ucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tiga kali. Rahasianya kata para ulama, karena bagaimanapun pasti ada kekurangan di dalam solat tersebut maka beliau beristighfar itu Rasul yang mulia salallahu alaihi wassalam bagaimana dengan kita renungan yang selanjutnya kita adalah hamba Allah sifat yang melekat pada diri kita adalah abdun hamba sehingga kita diciptakan untuk beribadah Cita adalah untuk beribadah dan ibadah tersebut tidak mengenal ya batas ruangan dan waktu dan zaman makanya ibadah sampai detik terakhir dalam kehidupan yaitu kematian tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadhan tidak selesai dengan berpisah dengan Ramadhan Salat, zakat, puasa Kiraatul Quran, zikir, sadaqah Semua akan dilakukan Terus menerus dilakukan Sampai detik terakhir Sampai waktu ya, Atau nafas terakhir dalam hidup ini Setelah itu kematian Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin Dan ibadatilah Rabbah sampai datang kematian Menghampirimu bahawa kita selalu beribadah. Jangan sampai seorang yang telah beribadah di bulan yang penuh berkah ini berbagai ketaatan iaitu merupakan pembiasaan terhadap ibadah dan ketaatan dilakukan terus menerus sebulan penuh. Maka itu dipertahankan. Kendati secara manusiawi dan syar'i secara manusiawi dan agama kita merasakan dalam suasana ramadhan bulan quran, bulan siam bulan qiyamul lay, dan yang lainnya keimanan bertambah semangat bertambah ya, itu kita rasakan dan tentu tidak sama nuansa tersebut bila di luar ramadhan sehingga secara otomatis pasti akan berkurang juga semangat tapi berkurangnya semangat bukan berarti kita meninggalkan ibadah, meninggalkan secara keseluruhan kalau kita beribadah Ramadan, berkali-kali menghatam Al-Quran maka yang demikian itu akan bisa kita lakukan, kendati mungkin satu bulan tidak bisa menghatam mungkin tiga kali atau empat kali tapi kita hidup bersama Al-Quran berzikir begitu banyak kita ucapkan, pagi, petang hari siang dan malam setiap kesempatan dan itu bisa kita lakukan, kita lanjut Puasa wajib Berakhir Tapi puasa-puasa sunnah yang lain Akan selalu menyertai diri kita Pertengahan bulan Senin, Kamis Bulan-bulan <coughs> tul hijjah Nanti Muharram ya, Terus akan Menyertai kehidupan kita Terus kita lakukan Bersadaqah Zakat yang wajib telah kita tunaikan Zakat fitrah telah kita tunaikan tapi sadaq dan impak yang merupakan mustahabbah itu dianjurkan begitulah seterusnya maka tidak ada waktu pensiun dalam beribadah fenomena yang menyedihkan dan kondisi yang jelek bila seseorang dia betul bersungguh-sungguh beribadah di bulan yang penuh berkah ini Kemudian selepas Ramadhan dia tinggalkan kebaikan dan kebiasaan yang baik itu. Suatu ketika pernah disampaikan kepada salah seorang ulama salaf melihat fenomena yang seperti itu, ada sekelompok dari manusia di dalam bulan Ramadhan bersungguh-sungguh beribadah. Selepas Ramadhan dia akhiri semuanya. apa kata ulama salaf tersebut? bi'sal kaum, la yarifun Allah illa fi Ramadhan. Sungguh sangat jelek manusia yang seperti itu Sungguh sangat jelek kaum yang seperti itu golongan yang seperti itu Mereka tidak kenal kepada Allah Kecuali Ramadan saja Yang terakhir Pelanungan pada kesempatan kali ini bahwa Allah yang telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita Salamulah Ramadan Maka tentunya kita diperintahkan untuk banyak bertakbir di malam Ramadhan, di malam uh, Aidul Fitr kumulai lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk kepada lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk yang lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk kumulai lagi. Untuk kumulai Kemudian, perjuangan yang terberat setelah Ramadhan adalah mempertahankan ketaatan itu. Ramadhan Madrasah. Madrasah dalam kehidupan kita. Madrasah Tulu Umur. Yang bila seorang menamatkan pendidikan di Madrasah Ramadhan ini, dia akan menjadi insan yang bertakwa. Sehingga 11 tahun ke, 11 bulan ke depan, dia akan selalu mempertahankan nilai-nilai yang baik tadi pelajaran yang berharga yang didapatkan selama kuliah di bulan Ramadan ini. Lalu terus dia pertahankan, dia tingkatkan sehingga kehidupannya akan istiqamah sampai datang Ramadan yang selanjutnya. Begitu seterusnya. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi seorang muslim yang terus mempertahankan nilai-nilai takwa dalam kehidupannya sebelas bulan yang akan dia hadapi dalam hidup sampai Ramadan yang selanjutnya. Begitu seterusnya sampai kehidupan di akhir kehidupan ini maka kata Allah Sungguh. itu yang diharapkan dari perjalanan hari demi hari atau bulan demi bulan dan datangnya Ramadan ini semoga yang sedikit ini menjadi rangun kita bersama maka selalu mohon pertolongan kepada Allah baik kita lanjutkan kembali kita kepada kajian kita tentang syarah aqidah at-tuhawiyah Pembahasan yang terakhir yang kita jelaskan tentang kewajiban mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu merupakan ya bukti keimanan seseorang bukti kebaikan seseorang ya adapun membenci para sahabat mencela para sahabat Nabi, menghina mereka sebagai bukti kemunafikan bahkan bisa menjurumuskan pada kekufuran kezuliman ya. Nabi mengatakan la ashabi, dahaban, ma wa wa la Jangan kelihatan mencela para sahabatku seandainya salah seorang kalian mengimpakkan hartanya sebesar Bukit Uhud iaitu berupa emas maka tidak akan sampai menyamai Ya, keutamaan atau pahala kebaikan yang telah diberikan oleh para sahabat ya, seukuran satu mud atau separuh ya, setengah dari mud mereka adalah orang yang telah diridu oleh Allah waqad radiyallahu anil mu'minin Allah telah ridu kepada mereka dan ahsara sahabat semua ahlul iman ahli taqwa nah kemudian Setelah itu, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimallah menjelaskan Di antara prinsip akidah al-sunnah yang sangat mendasar Yang berkaitan dengan sahabat juga dan khilafah Ya, kepemimpinan ia dalam Islam setelah Rasul SAW Faqala Rahimahullah ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر, بكر الصديق رضي الله عنه تقديلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لأمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لأثمان رضي الله عنه ثم لعلي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة al muhtadun. Naam. Yang artinya kemudian ya dan kita itu kami yaitu ahli sunnah nuthbitul khilafah ba'da Rasulillah. Ya, menetapkan khalifahan ya setelah Rasulullah sallallahu yang pertama Li Abi Bakar As-Siddiq. Ya khilafah bagi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya tafdilan lahu wa taqdiman jamial ummah. Jadi demikian itu karena mengutamakan dan mendahulukan beliau ya dari semua umat Islam. Kemudian setelah beliau ya khalifah bagi Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian setelah itu bagi Uthman bin Affan radhiyallahu an kemudian setelah itu li Ali bin Abi Talib Ya, bagi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Wa'anis-sahabatia jema'in Wahumul khulafaa al-rashidun Mereka adalah para khulafaa al-rashidin Ya Wal-a'immah al-muhtadun Dan para imam Yang telah mendapatkan Petunjuk Hidayah Baik Ikhwata al-iman Para pemirsa Kamuslimin Di mana saja antum berada Ini merupakan Ya Salah satu dari prinsip dasar akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah Ya Mereka meyakini Menetapkan Bahawa Kekhalifahan Kepemimpinan Ya Dalam mengatur urusan agama Dan dunia Ya Setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Ya, ditetapkan bagi empat para khulapa yang telah kita maklumi bersama ahli sunnati wal jamaah mengimani hal itu yang pertama adalah Abu Bakar As siddiq kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab dan yang ketiga adalah Uthman bin Affan dan yang keempat Ali bin Abi Talib ya, itu urutannya inilah ijma ahli sunnati wal jamaah ya ya dan urutan tersebut sesuai dengan keutamaan mereka ya sesuai dengan urutan keutamaan mereka yang paling utama adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anis sahabati ajma'in dan mereka adalah khilafah al-Nubuwah ya, kurun waktu khilafah mereka khilafah al-Khulafah al-Arba'ah dan ditambah dengan Hasan enam bulan itu adalah tiga puluh tahun khilafah al-Nubuwah tiga puluh tahun nah kemudian setelah itu ya setelah kurang lebih enam bulan Hasan bin Ali menjadi khalifah, kemudian dia serahkan kepada Muawiyah radiyallahu'an ya, demi kemaslahatan kaum muslimin taib ini akidah al-sunnah naam tentunya dalam hal ini al-imam Abu Jafar al-Tahawi rahimahullah ingin menjelaskan prinsip dasar akidah al-sunnah kemudian ingin membantah Ya, Akidah Ahlul Bidah Dari kalangan khawarij Atau juga Rafidah Yang mengingkari ya Prinsip dasar ini Maka tidak diragukan bahawa Barang siapa Yang mengingkari Kehalifahan terhadap Empat khalifah tersebut Maka dia Ahlul Bidah bukan Ahli Sunnah ya. Dia adalah Ahlul Bidah Telah menyelesihi Ijma'ah Ahli sunnati wal jemaah Nah Kemudian Khalifah yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Bagaimana terpilihnya Abu Bakar Apakah Terpilihnya Abu Bakar menjadi Khalifah Itu berdasarkan Dalil Yang nyata ya, Nas yang nyata dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam atau hanya dengan isyarat dari Nabi Atau Bikhtiar Ini ada perbedaan Di kelangan para ulama dalam hal ini Ada tiga pendapat tentunya Jadi Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq Sebagai khalifah Apakah Yang dimiliki itu berdasarkan nash Dalil yang nyata atau surih Dalam bahasa Arabnya atau jadi Dari Rasulullah SAW atau berdasarkan dalil yang Tidak nyata sisi pendalilannya Tapi adalah Isyarat, memberikan isyarat bahawa beliau yang lebih utama Atau Beliau terpilih dengan ikhtiar Jadi ikhtiar kaum hajin wal ansar Nah Ada tiga pendapat Tapi pendapat yang Rajih Yang kuat dalam hal ini Bahawa Beliau radhiyallahu anhu menjadi khalifah berdasarkan nas yang sharih yang nyata di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini secara otomatis menunjukkan keutamaan dan ya keagungan beliau, keutamaan beliau dibandingkan dengan uh, para sahabat yang lain. Baik. Ini pendapat yang sahih yang kuat dari pendapat yang lain. Naam. Di antara dalih menjelaskan bahawa beliau terpilih sebagai Khalifah dengan nas yang nyata dari Rasulullah SAW. Pertama, bahawa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling utama, orang yang ya, yang utama, yang paling utama setelah Rasulullah SAW. Begitu meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia yang paling mulia di permukaan bumi ini adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Dengan aqidah lihat sunnah. Nah, kena yang beriman pada saat itu mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW dan siapa orang yang Number satu yang pertama setelah meninggal Rasul SAW Abu Bakar. Ini kesepakatan kaum ke Muslimin. Ya, beliau orang yang pertama. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan isyarat, ya, menyebutkan bahawa beliau adalah sahabat Nabi terdapat dalam Al-Quran ya tatkala dalam perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah tatkala beliau bersama Abu Bakar berada di dalam gua bagi maronong kafir Quraisy mencari membunuh Rasul dan Abu Bakar ya beliau telah sampai ke pintu gua tersebut dan Abu Bakar melihat ya telapak kaki mereka seandainya mereka menundukkan ya ke kepala dan melihat akan terlihat Rasul beliau menangis khawatir ya bukan takut tapi khawatir terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah abadikan dalam Al-Qur'an qala subhanahu iaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana id yakulu li sahibihi inat tadkalaha dia berkata siapa Rasul li sahibi kepada sahabatnya siapa sahabatnya ya semua sepakat yang menemani Rasul dalam hijrah Abu Bakar Naam. Enggak ada yang berseis pendapat dalam hal ini. Yang hijrah bersama Rasul Abu Bakar. Naam. La tahsan, jangan bersedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Naam. Jadi Allah telah mengabadikan penyebutan sahabat terhadap Abu Bakar. Naam. Ik berkata kepada Rasul berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan beliau, radhiyallahu anhu anis sahabat yang jemai. Oleh karena itu kita juga mendapatkan dalam hadis yang lain, Nabi saw. Ya menjelaskan keutamaan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau saw. Hal antum tarikulih sahibi. Apakah kalian? Ya. Hal antum dari kuli sahib membiarkan, ya, kerana aku, yaitu sahabatku, hati jangan kena cuba berani mencelah Abu Bakar, ya, menghina Abu Bakar, menzalimi Abu Bakar. Kenatatkanlah itu Kalian lakukan. Sungguh aku akan bersedih. Biarkan beliau, ya. Ini menunjukkan pada kita keutamaan Abu Bakar. Nah, artinya juga, kalau beliau yang memimpin, ya sudah, biarkan karna beliau yang berhak. Nah. Kemudian juga Rasul mengatakan law kuntum muttakhidan khalilan tatakhattu Abu Bakar khalilan. Sekiranya aku mengambil seseorang menjadikan seorang sebagai khalilan khalil pernah kita sampaikan sebelumnya ada sifat yang lebih tinggi dari kecintaan. Jadi ada mahabbah, ada khullah. Jadi kecintaan yang paling tulus tidak ada cinta di atas itu lagi. Nah, seandainya Rasulullah SAW menjadikan seorang sebagai Khalil, maka Abu Bakar yang berhak. Tapi hanya ada dua Khalil, Khalilani ini permukaan bumi ini, yaitu Ibrahim dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang ketiga. Nah, Taib, ini menjelaskan bahawa beliau yang berhak, ya. Untuk memimpin ya, kaum Muslimin, untuk mengaku jabatan kekhalifahan setelah Rasulullah SAW. Kemudian juga dan bantadali menjelaskan bahawa beliau itu terpilih atau menjadi khalifah kena nas dalil yang syarh yang nyata dari Rasulullah SAW bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, ya maka siapa yang diperintahkan untuk menjadi imam kaum Muslimin? bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, bukan Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu Maka Rasulullah memerintahkan beliau untuk menjadi imam dalam salat. Dalam urusan agama, maka beliau pula yang lebih pantas untuk menjadi imam dalam urusan dunia tu khilafah, yang mengatur urusan kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru Abu Bakarin falyusalli bin-nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat bersama sahabat. Ini kan nyata, nah, bukan isyarat lagi nyata, nah. nah jika beliau yang diperintah menjadi imam dalam posisi salat, maka tentunya beliau lebih pantas untuk menjadi imam untuk memimpin kaum muslimin. Yang ketiga, Sahabat, ya Rasul meminta para sahabat untuk mendatangkan, ya satu selemperan kertas, ya Rasulah ingin menulis, sepertinya menulis wasiat. Nah, tapi ternyata Rasul tidak menjadi atau Rasulah tidak jadi menulis, ya wasiat tersebut. Kemudian Rasulahnya mengatakan, iya Allah, all muslimin ilah Abu Allah enggan dan kaum ke muslimin kecuali hanya Abu Bakar. Artinya Allah hanya merestui Abu Bakar menjadi Khalifah, artinya menjadi pemimpin setelah beliau. Begitu juga kaum Muslimin, maka takluk Rasul meninggal, ya, kaum Muslimin memilih Abu Bakar, ya sebagai Khalifah. Yang itu terjadi waktu Saqifah Bani Sa'idah, beliau datang dan Abu Umar mendatangi kaum Ansar yang sedang, ya berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah ya untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin mereka menginginkan dari kalangan ansar, ansar tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bahawa alaimatu min Quraisy maka mereka memilih Abu Bakar kemudian ya Abu Bakar ingin mengangkat ya Umar tapi ternyata tidak maka Umar yang mengangkat tangan Abu Bakar dan kami membai'atmu wa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian, sabda Nabi saw juga memintakan kan kaum muslimin untuk mengikuti, mentaati Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau. Kalau saw sallam ikhtadu min mimbadi, ya, yeah. Abu Bakar wa Umar ikutilah, ya, yeah. dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulnya bukan Abu Bakar terlebih dahulu. Kemudian Umar kan begitulah urutannya Abu Bakar Umar, Abu Bakar Umar. Ya, dalam banyak riwayat sebutkan seperti itu. Seluruh menyebutkan ya, Abu Bakar Umar. Nah, baik. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Khalifah Abu Bakar atau Khalifah Abu Bakar terpilih dengan ya, nas dalil yang, jala, yang jelas, yang nyata dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah Allah abadikan tentang penyebutan bahagia sahabat Nabi di dalam Al-Quran kemudian sebagaimana yang tadi diutarakan bahawa khilafah kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ya terjadi di Saqibah Bani Sa'idah ini kisahnya masyhur di kutub, kitab uh, hadith, kitab hadis kitab tarif bahawa sepaninggar Rasulullah SAW kamu atau, atau ansar berkumpul di sakipa bani Sa'idah. sebuah tempat ya perkumpulan mereka. Ya, mereka bercakapkan di sana siapa yang menjadi khalifah siapa yang memimpin. Dia itu sebelum jasad yang mulia, sawallahu salam dikebumikan. Itu yang mereka, ya, ingin ya tentukan terlebih dahulu. Yang kata para ulama menunjukkan bahawa memilih pemimpin itu adalah yang wajib. karena tidak akan mungkin kaum muslimin ya syitut tanpa pemimpin. Karena pasti akan terjadi berbagai kerusakan, kezoliman yang tidak bisa dibayangkan. Baik. Kemudian ya kaum muhajirin di awal ya di awalnya terjadi setiap perbedaan. Anshar ingin mengangkat dari kelangan mereka sebagai ya khalifah dan kaum muhajirin ya dari kelangan mereka kemudian datang Abu Bakar dan Umar yang menjumpai kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'idah kemudian mendengar pernyataan mereka kemudian setelah itu ya Abu Bakar menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam alaimatu min quraish alkhilafatu fiikum jadi aimmah itu dari kalangan quraish yang memimpin itu dari kalangan quraish dan tidak diragukan Abu Bakar Quraisy Umar Quraisy maka beliau yang berhak nah maka setelah itu mereka membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu 6 dan dalam baiat tersebut ya ada yang secara langsung berjabat tangan dengan beliau ya kemudian ada juga yang membaiatnya secara lafaz ucapan ada 2 6 yang langsung hadir pada kesempatan mereka langsung membaiat Abu Bakar radhiyallahu an ada yang tidak sempat maka mereka dengan ucapan kemudian setelah itu ya Setelah terjadi bayat yang pertama itu, kaum Muslimin yang lain, kalangan para sahabat, membayat ya Abu Bakar radiallahu anhu, termasuk juga ya Ali bin Abi Talib radiallahu an. nah, tentunya berbeda dengan ya, kedustaan yang dinisbatkan oleh Rabi'ah bahawa kata mereka Ali tidak merestui hal itu atau tidak ikut membayat. Tentulah kebatilan kedustaan yang tidak ada landasannya sama sekali. Nah, kemudian kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagian dijelaskan tadi adalah kena beliau orang yang paling utama, kena dia yang paling berhak, ya. Bukan berarti ya beliau dalam artian ya sahabat yang lain tidak berhak menjadi khalifah, pemimpin mereka adalah orang-orang yang baik yang mulia. Tapi tatkala keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu melebihi keutamaan mereka, ya, maka dalam hal ini tentunya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang lebih berhak menjadi Khalifah. Adapun apa yang di, disampaikan atau diutarakan oleh orang-orang Rafi'ah bahawa Ali yang berhak dalam satu perjalanan, ya di Ghadir Khum, ya sumber namanya Khum, dalam perjalanan satu perjalanan, ya Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, ya Ali antemen bimanzilah Harun wa Musa. Illa annahu la nabi, la nabiya ba'adi Wahai Ali, engkau itu ya Posisimu seperti ya Bagiku adalah seperti Harun dan Musa Jadi kalau Musa pergi, Harun yang menjadi, menjadi Yang mewakili, gitu ya Maka akan tapi tidak ada Nabi sepeninggalku Ya kalau Harun adalah Nabi Ya kalau Ali bukan Nabi Karena tidak lagi Nabi sepeninggal Nabi SAW Nah, orang-orang itu mengatakan Ini kata mereka adalah Ali Berhak menjadi khilafah Kenapa Abu Bakar dan Umar merampas hal itu Kata mereka Padahal hadis ini dalam konteks Bukan kepemimpinan Kekhalifaan secara umum Tapi dalam adalah Amirul Safar dalam perjalanan tersebut Beliau yang berhak Ya, karena Rasul menunjuknya sebagai Amir Beliau yang pantas mewakili Nabi SAW Dalam perjalanan itu Bukan Khalifah yang memimpin urusan kaum muslimin ya, secara umum dengan khalifah nah, taim kemudian Imam, setelah itu uh, Imam Mujapur taim mengatakan, tafdilan lahu wa taqdiman la jamil ummah, ya demikian itu untuk mengutamakan dan mendahulukan ya uh, mengutamakan Abu Bakar mendahulukan jadi seluruh umat, nah, karena beliau adalah orang yang paling utama atau yang pertama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam naam ikhwatul iman para hamsah rahimakumullah kemudian setelah itu khilafah kepada Umar bin Khattab ya yaitu istikhlaf dari Abu Bakar istikhlaf dari Abu Bakar mandat dari Abu Bakar bahawa yang menjadi khalifah sepeninggalku adalah Umar kemudian setelah Umar terpilih Uthman dalam bentuk syura musyawarah yang uh, enam tim ya, anggota syuro yang dipilih oleh uh, Uthman al, al, yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk dalamnya juga ya Durman bin Auf kemudian juga Ali dan Uthman ke, uh, kemudian terpilihlah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu setelah bermusyawarah dengan tim yang dibentuk oleh uh, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Kemudian juga telah bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya. Ya, maka mereka memilih lebih mengutamakan Uthman Nah, kemudian setelah itu setelah terbunuhnya Utsman syahidan dibunuh oleh orang Khawarid, maka terpilihlah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian terjadi apa yang kita kenal ya, berbagai fitnah yang terjadi pasca terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu muncul kaum khawarid dan juga orang yang panati kepada Ali. Nah, kemudian setelah Ali meninggal, anaknya Hasan bin Ali, dialawannya anis Sahabat yang memimpin, ya kurang lebih enam bulan, tapi tentunya fitnah tidak meredah. Maka beliau dengan ketakwaannya, dengan waraknya, dengan kemuliaan jiwanya ya rela untuk memberikan kepemimpinan itu kepada Muawiyah radhiyallahu an demi apa demi kemaslahatan yang lebih besar bukan untuk mempertahankan dirinya bukan untuk mempertahankan kekhalifahan tersebut beliau serahkan kepada Muawiyah untuk menyatukan kaum muslimin dan untuk menyelamatkan darah kaum muslimin ya maka dikenal pada tahun penyerahan tersebut amul jamaah bersatu kaum muslimin Kemudian dipimpin oleh itu, selepas itu oleh pertama raja, yaitu Al Muluk, yaitu Muawiyah radiallahu an. Dan beliau adalah seorang sahabat Nabi saw. Kata para ulama, jika seandainya ada khalifah yang kelima, khalifah yang kelima, maka tentu Muawiyah yang berhak. beliau sahabat Nabi saw. Orang yang mulia, termasuk salah seorang dari katibul wahyu yang menulis wahyu. Nam. Tidak ogan keutamaannya, nam dan juga bagaimana hikmah dan e, bijaknya beliau, hikmah dan ilmu beliau, nam di dalam mengatur urusan kaum muslimin, nam. Adapun dikatakan sebahagian ulama bahawa khalifah yang ke kelima adalah Umar bin Abdul Aziz, maka tentu tidak akan sebanding ya dengan kedudukan Muawiyah sebagai sahabat dengan Umar bin Abdul Aziz. Sampai sebahagian ulama mengatakan debu yang masuk. Ya, kehidung muawiyah lebih utama dari ya pada amalan dilakukan oleh uh, Umar bin Abdul Aziz. Artinya, sahabat tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kehidupan mereka bukanlah yang maksum, tapi keutamaan mereka, hidupnya mereka bersama Rasulullah yang dibina oleh Rasulullah SAW yang dididik Rasulullah SAW, perjuangan mereka ya bersama Rasul, semua itu tidak bisa ya disamakan atau ditandingi oleh kota-kotaan kota-kotaan yang lain yang dimiliki oleh selain mereka. Tapi Khotoliman rahimakumullah itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini seputar masalah Khilafah Rasul khilafah an-nubuwah, khilafah Khulafa al ar-Rasyidin, al-Mahdiyyun. Nām. Nah, begitu Nabi mengatakan, ya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil Khulafa ar-Rasyidin al al-Mahdiyyin min ba'di." Ya, hendaklah kamu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa al-rashidin al-mahdiin rusul wal, wal mahdi jadi mereka orang yang menggabungkan antara rusul wal hidayah rusul iaitu orang yang memiliki keilmuan yang benar rusul dan hidayah petunjuk dan itu terjadi kenapa mereka disifati dengan rusul hidayah karena mereka yang menggabungkan antara ilmu dan amal nah mereka orang yang salehin mereka mendapatkan petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang telah ya berada di atas petunjuk tersebut. Nam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala nanamkan dalam kita kecintaan kepada para sahabat Nabi SAW dan mengakui tentang keutamaan dan kebulean mereka. Dan semoga juga Allah mengumpulkan kita bersama mereka dalam surga kelak. Karena ketahuilah seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Demikian, walaupun alam. Nam. Baik, syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik baris tadi yang sudah memberikan materi di Israan pagi hari ini mengenai pembahasan akidah dan mengenai masalah kehilafahan yang mudah-mudahan memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di nol 819-896543. Dan kami harapkan untuk pertanyaan agar berkesesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, Ustadz, yang pertama kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Jadi, pertanyaan yang tidak disebutkan nama dan tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz mengenai kekhilafahan alamin hajin nubuah apakah benar hal hal tersebut, kekhilafahan tersebut akan terjadi sebelum munculnya Imam Mahdi di akhir zaman nanti Ustaz? Mohon penjelasannya apakah dalilnya sahih atau tidak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya perlu diketahui bahawa istilah khilafah kepemimpinan atau mungkin al-mulk kekuasaan ya atau dinamakan pemimpin khalifah atau amir atau malik min al-muluk ya mereka sebagai khalifah itu yang masyhur di pertama khalifah Abu Bakar kemudian amir mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di segenap amirul mu'minin na'am tak selanjutnya katakan mungkin sultan atau malik tumpul itu istilah yang pada dasarnya ya sebuah istilah yang menunjukkan akan kepemimpinan seorang nah, bila kepemimpinan tersebut ya di zaman rasul kan ya khalifatur rasulillah karena mereka yang ya uh, melanjutkan karena khalifatun min khalafa yakhlufu yaitu yang melanjutkan yang meneruskan maka tatkala mereka yang meneruskan kepemimpinan Nabi dalam mengatur urusan din dan juga mengatur urusan kehidupan kaum muslimin. Naam, maka, maka mereka mereka khalifah. Naam. Maka sebagai khalifah. Terusul menamakan mereka khulafa. Karena mereka yang khalafahu. Ya, khalafuhu, yang, meng, yang mengikuti beliau, yang melanjutkan kepimpinan beliau setelah Rasulullah. Naam. Jadi khilaf ala minhajun nubuwa itu apa maksudnya? Ya, alamin hajin nubuwa, yaitu sesuai dengan tuntunan dan landasan kenabian. Dan mereka di kalangan khulafah ala arba'ah itu yang khilafan nubuwa itu alamin hajin nubuwa. Adapun sambor kuar kaum yang khilaf alamin hajin nubuwa itu sudah berakhir. Adapun mungkin ada pimpinan dalam skop yang sempit, ya atau mungkin kepemimpinan kekuasaan yang dipimpin oleh, ya. Bikin kaum Muslimin, raja kaum Muslimin, ya, itu tidak disamakan khilafan nubuah minhajun nubuah, khilafan minhajun nubuah telah berakhir dengan empat tadi, dan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana, maka kalau kita, ya, uh, kita perhatikan dari khilafah Abu Bakar sampai ya Hasan menyerankan khilafah kepada Muawiyah itu semai tiga tahun, 30 tahun. Nah, kata Nabi Sallam, ya, alhilabah tiga puluh tahun pada minhaj Nubuwa, Thumma ia Mul-yakunu Mulka Ini kata Nabi Sallam dalam hadis yang uh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, bahawa Khalifah Nubuwa yang betul berjalan di atas minhaj Nubuwa, ya, jalan ya kenabian dan risalah tersebut adalah 30 سنه. Dan bila kita perhatikan kemimpinan Abu Bakar kemudian Omar kemudian Uthman lebih lama lagi, kemudian Ali, ya kemudian setelah itu Hasan, ini semua adalah 30 tahun. Nah itu. Adapun nanti ya hadis mengatakan bahawa akan nanti ada khalifah setelah turunnya Imam Mahdi, maka khilafah an ini tidak benar. Adapun nanti ya Mahdi tidak diragukan dia dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memimpin nanti di akhir zaman, akan yang akan menyelesaikan yang membareskan masalah zuliman yang ada di zamannya akan jadi kemakmuran dan zuliman akan hilang begitu nam, maka tidak diragukan bahawa dia adalah akan memimpin, ya, dunia, ya, dan mengatur urusan dunia tersebut. sehingga nggak berbagai berbaik zuliman menanamkan ya sendi, sendi keadilan dan itu semua tentunya berdasarkan agama Islam tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam naam jadi minhaj haj ala nimhaj al nubuah yang kita katakan khulafah al-arba'ah naam khulafah al-arba'ah Adapun ya sebagian berkawar-kawar yang harus diberikan khilafah ala min haj al-nubuah ya tidak semudah yang dibayangkan seperti itu khilafah al-nubuah dibangun di atas tauhid. Yes, akhidah yang benar, pemahaman yang benar, ya. Dan itu pun dalam Islam, bukanlah itu tujuan utama, itu sarana untuk menegakkan syariat Islam, dan itu pun lahir setelah Rasul 23 tahun, ya, mengembangkan Islam, mendidik umat di atas Tauhid, Allah-Allah muliakan Rasul dan para sahabatnya, berdirilah negara Islam, yang pertama yaitu daulah Islamiyah khilafah, ya yang dipimpin rasul-rasul kemudian -Rasul, dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu kemudian dilanjutkan oleh ya sahabat ya khulafa ar-rasyidun al-arba' ah. nah seperti itu Allahu nah baik screen de zak lakhirat as jobron sedemikian untuk pertanyaan pertama di layanan santai singkat dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon silakan kami tunggu di 021-823-6543 0218236543 Nah, halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Ini Pak Mukhtar di Duri Riau. Nah, silakan Pak Muhtar hmm. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, silakan Saya mau tanya masalah ilahkan Adat Islam itu diserahkan atau dipilih oleh masalah oleh orang Baik, itu ya hmm. Kalau dipilih seperti demokrasi itu kan pemimpin negara dipilih oleh rakyat. Jadi kalau dalam Islam itu apakah dipilih seperti demokrasi atau diteraskan oleh rakyat kepada Khalifah itu? Nampaknya hmm. ya. Baik ya, cukup. Iya cukup. Nah, berhasil. ditunggu Pak Mukhtar jawabannya Terima kasih banyak. Nampaknya silakan istirahat. Terima, syukran Terhadap Pak Mukhtar ya, Barakallahu Fiq atas pertanyaannya Jadi apakah khilafah dalam Islam itu Kepemimpinan itu dipilih Oleh rakyat Sistem demokrasi yang ada Atau ya, Khilafah tersebut Atau bagaimana ya Konsep Islam dalam hal ini Tak kala kita berbicara tentang konsep Islam Tentunya yang menjadi standar rujukan adalah Apa yang telah terjadi dalam Islam Berdasarkan Al-Quran yang telah dilakukan oleh ya, khulafa. Nah, di dalam Islam bila kita merujuk kepada referensi Syariat Islam, ya, bagaimana terjadinya khilafah tersebut, kita akan mendapatkan, ya, bahwa kepemimpinan itu itu terjadi dengan tiga atau empat, ya, cara. Yang pertama adalah pilihan langsung. Dari Allah atau Rasul yang mewakili Ya Maka dalam hal ini Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi Allah telah mewahyukan kepada Rasulnya Tentang keutamaan Abu Bakar dan yang lainnya Maka Kata para ulama Tentang keutamaan-keutamaan Abu Bakar Bahkan Rasul memerintahkan dia untuk Menjadi Imam Salat Kemudian memerintahkan kaum Muslimin untuk mengikuti beliau Sepanjang Rasul ini sudah nas untuk pilihan dari Nabi bahawa yang berhak menjadi Khalifah sepeninggal dia adalah Abu Bakar. Ini yang pertama. Jadi an-nas teks yang nyata yang jelas perintah langsung pilihan langsung dari Rasul dan tentu tidak ada lagi ya Rasul telah tiada tidak akan mungkin lagi ada datang ya dari dari langit ya wafuulan imam gitu tidak mungkin ya. Taib itu yang pertama. Yang kedua secara istiqlaf. Mandat Dari pimpinan yang pertama Wasiatkan bahawa Sepeninggalku adalah Yang menjadi pemimpin adalah uh, Si Fulan Dan ini apa yang dilakukan oleh Khulafat Rasidun Yaitu yang pertama Khalifah yang pertama Yaitu Abu Bakar Radiyallahu anhu Dia belum selalu meninggal Berwasiat bahawa Yang menjadi khalifah Sepeninggalku adalah Abu Bakar Dan Apa yang beliau lakukan Itu yang benar Karena tidak diragukan keutamaan ya Abu Bakar kemudian selatu Umar ya dan itu semua terjadi dan disepakati oleh kaum muslimin tidak ada yang membantah sepakat mereka begitu Abu Bakar ya telah mengatakan yang menjadi khalifah sepeninggalku adalah yang meneruskan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi itu yang cara yang kedua istikhlap namanya bahasa Arabnya istikhlap taib kemudian yang ketiga adalah syurah ya yang ketiga dengan syurah dan ini metode ini yang dilakukan oleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya sebelum beliau wafat ya beliau memerintahkan untuk menjadi khalifah setelah beliau itu ya ada tim ya tim atau beranggotaan 6 orang Termasuk Usana Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Naam Talha. Nah, kemudian mereka bermusyawarah, bermusyawarah. Siapa yang akan berhak menjadi pemimpin? Lihat, perhatikan di sini. Siapa yang mereka bermusyawarah? Apakah orang-orang bodoh? Orang-orang awam? Siapa yang berhak menjadi musyawara? Ahlul Halli wal Aqdi begitu kata para ulama ahlul halli wal aq orang-orang yang berhak memiliki batus ya, memutuskan suatu perkara dengan bijak, dengan ilmu wal aq jadi para wujaha orang-orang yang memiliki kedudukan ya dalam Islam pada sifat keilmuannya ya kebijaksanaannya kemudian ya, kepemimpinannya dan mengetahui ya Orang yang soleh, orang yang baik. Nah itu. Maka setelah ada musyawarah, setelah mereka juga para Abdurrahman al-Mu'minta sahabat, ya, diketuk setiap pintu rumah para sahabat, siapa yang lebih kalian pilih, dengan alasannya dan seterusnya. Mereka lebih condong milih Uthman. Nah, setelah itu baru beliau mendekati, mengatakan, ya, masing-masing dari Sahabat tersaudah menyerahkan putusannya kepada sepuluhan dan sepuluhan, lalu Abdurrahman bin Auf memanggil masing-masing datang kepada Uthman, begini dan seerusnya. Seandainya kaum Muslimin memilih Ali bin Abi Talib, apakah engkau akan merestui? Nanti bila datang lagi Ali bin Abi Talib, seandainya Uthman yang terbaik kamu merestui, ya. Selain itu, beliau sampaikan bahwa setelah berkeliling, ya rumah-rumah kaum muslim berasa bertanya siapa yang lebih berahat dan pantas setelah memimpin khalifah ini ternyata mereka mayoritas bahkan boleh katakan keseluruhannya mereka adalah memilih Uthman, maka Uthman terpilih begitu kemudian setelah itu setelah itu Uthman terpilih, kemudian dibunuh oleh orang yang khawarid dan zalim, maka kaum muslim memilih uh, Ali bin Abi Talib kerana beliau adalah yang paling mulia, yang paling utama setelah uh, terbunuhnya Uthman radhiyallahu anhu sahabati ajma'in. Jadi, pilihan siapa yang memilih mereka? Ya, tentunya orang berilmu. Nah, kerana masyarakat awam itu adalah mengikuti ulama' mereka, pemimpin mereka. Ya, bukan mengikuti pendapat mereka. Nah, kerana terbayangkan kalau seorang yang jahil, pasti akan memilih yang sepadan dengan dia. Akan memilih orang yang satu yang tipikal dan juga sifatnya dengan dia. Itu tidak dipungkiri. karena manusia itu akan cenderung kepada sejenisnya. Nah, dalam pemikiran dan pemahaman. Nah, kalau orang awam, tentunya akan memilih orang yang awam, orang yang jahil. Maka dalam Islam, kepemimpinan itu dipilih orang ahlul hali wal aqd. Ya, kita katakan orang yang berilmu. ya, Orang yang memilih mangku kebijakan. Mereka tahu siapa yang berhak. Ya dengan sifat dan kriteria seorang pemimpin yang adil, yang taat, yang warak gitu ya. Tentunya lelaki Dia dipilih Nah, bila ulama, para umarok, ya, para pemuka atau pembangku kerja jabatan di suatu sistem pemerintahan tadi telah sepakat memilih, ya dengan segala pertimbangan, maka masyarakat orang awam mengikuti mereka. Nah islam islam seperti itu jadi bukan diserahkan kepada masyarakat jadi ini diantara sisi perbedaan yang sangat muncul antara ya uh, metoda sistem pememilihan pem pemerintah atau pemimpin dalam Islam dengan sistem demokrasi dan kita bicara tentang konsep Islam harus dipahami dengan benar ya karena kita bicara tentang konsep Islam nah cara yang keempat Kendati ini caranya tidak dibenarkan tapi bila terpilih dengan cara seperti itu maka dia secara otomatis itu ya dinamakan sebagai pemimpin. Apa itu? Ya, ini pahami dengan baik. Bila ada seorang mungkin dengan kekuatan dan dia lalu menggulingkan pemimpin sebelumnya. Lalu dia menguasai. Maka dalam kondisi seperti itu tentunya dia menjadi pemimpin. Jadi caranya salah dia merampas atau kudeta. Tapi kata para ulama, tatkala dia menguasai kemimpinan tadi dengan cara kekerasan atau mengkudeta, merampas dan seterusnya itu, tapi begitu dia telah menguasai dan mampu untuk ya menata men dan uh, untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan, maka dia Tentunya secara otomatis menjadi pemimpin tadi Ditaati dalam kebaikan Dan tidak ditaati dalam kejelekan Kenapa demikian Kalau seandainya ini yang pertama kudeta Yang pertama nanti setelah itu yang lain kudeta lagi Terus kudeta, kudeta, kudeta Apa yang terjadi? Pertumpahan darah Tidak ada kena ada Stabilan dan keamanan Ini konsep dalam Islam seperti itu Kalau ditanyakan itu konsep Islam Kita bicara tentang konsep Islam tadi Nah Ini yang perlu diperhatikan tapi kita dihadapkan pada kondisi, kondisi yang kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa merubah. Maka dalam hal ini tentunya dalam segala keterpaksaan, ya kita masuk ke dalam sistem tersebut demi mengedepankan maslahat yang lebih besar. Seperti itu. Nah, seperti itu. Karena kita tidak memiliki daya upaya untuk merubah sistem tadi. Tapi kalau tadi tentang bagaimana sistem Islam ya seperti itu, Dan itu yang lebih selamat. Sehingga betul-betul yang terpilih itu betul orang yang memiliki kriteria yang siap untuk memimpin. Nah, itu. Demikian, Allahu'alam. Nah, baik. Sekurang, Daza, Khairan atas jawaban oleh saya. Demikian untuk bapak yang berada di Riau. Dan selanjutnya, Ya, masih ya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kembali di layanan telepon di 0218236543. Ya, kami tunggu silakan halo. Nah, halo. Online pusat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Alif di Sulawesi. Abu Alif di Sulawesi. Silakan, Abu Alif. Ya, yang ditanyakan mengenai eh ada generasi yang hidup di zaman Rasulullah hmm. hanya saja mereka belum masuk Islam nanti mereka masuk Islamnya pada masa kepemimpinan Abu Bakar hmm. apakah mereka ini dinamakan sebagai generasi sahabat atau generasi Tabiin? baik Yang baik. kemudian yang kedua mengenai syolati syolati itu ada berapa khutbah baik Ya, demikian. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Abu Alif ya, di Sulawesi barakallahu fik atas pertanyaannya. Jadi, uh, mereka yang hidup di zaman Nabi tapi tidak belum masuk Islam, belum dapat hidayah. Baru di zaman ya sahabat mereka Mendapatkan ya hidayah mereka ya dihukum, tidak dihukumi sebagai sahabat tidak dinamakan sebagai sahabat. Nam, tidak dinamakan sebagai sahabat mereka yang mukhadram. Maka tapi dihitung atau dimasukkan ke dalam para tabiin. Kena mereka adalah yang hidup dua dua masa zaman nabi sepeninggal nabi tapi zaman nabi tidak beriman baru setelah Zaman Nabi beriman Maka mereka digolongkan ke dalam Golongan para tabi'in Dimakan mukhadram Nah Kerana hidup zaman jahiliyah sebelumnya Itu belum Islam Zaman khalifah atau khulapa baru Islam Jadi Dihukumi sebagai tabi'in Nah Tidak sahabat Kena sahabat Ya uh, Maksud sahabat adalah mereka yang hidup zaman Nabi Ya Kemudian beriman kepada Nabi Ya, untuk bersuara dengan Nabi saw beriman kepadanya. kemudian mati dalam keadaan Islam. Di dalam keadaan beriman tersebut, tidak makan dengan sahabat Nabi saw. Taib. Uh, kemudian yang kedua masalah solat id. berapa kali khutbahnya? Ya, berapa kali khutbahnya? Uh, tidak terlepas dari perbedaan para ulama. Ada mengatakan satu kali khutbah, ya. Ada mengatakan dua khutbah. Nam. Tapi kalau kita perhatikan kita mendapatkan bahwa khutbah nabi salat Id dan juga khutbah salat itu kita mendapatkan satu kali. Nah, Jadi ini yang lebih insyaallah arjah kendati yang lebih kuat pendapatnya. kan tapi juga ini permasalahan ada khilaf di kalangan para ulama apakah seperti khutbah Jumat dua kali ya atau satu kali. Dan kita mendapatkan ya sebagian Tempat ada dua kali dan juga ada satu kali ya tidak perlu deh pertentangkan karena masing-masing mungkin memilih pendapat yang lebih dia pilih. Nah demikian Allah walam. Ya, nam na baik sekranizahul karimah. Subhanallah. Demikian untuk Bapak Abu Alif yang bertanya di Sulawesi. Dan selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya kembali di layanan telepon silakan di 021 8236543. Nah, halo? Ya, silakan. Kami tunggu di 021 8236543. Halo? Ya, terputus. Naam. Ya, masih kami berikan kesempatan untuk Anda. Ya para pemirsa, pendengar di manapun Anda berada yang ingin bertanya langsung kembali di 021 8236543. Halo? Halo. assalamualaikum, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nafisiris. Silakan langsung ke pertanyaan. Iya. Eh <tuh> oh. Ah sayang sekali Ibu Nur di Epiris ya terputus Ya baik mungkin kami akan ajukan pertanyaan terakhir di lain-lainan singkat Ustaz Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz mengenai ketaatan kepada pemimpin eh, Apakah pemimpin yang ada sekarang walaupun katanya eh, tidak berhukum dengan hukum Allah itu tetap harus ditaati. Nah, karena juga diskriminasi terhadap kaum muslimin, mana mereka orang-orang yang, mungkin <coughs> non muslim atau orang, -orang liberal diberikan ruang, ruang yang luas ya untuk eh, terus me me me melebarkan sayap mereka. Ustaz. Mohon penjelasannya karena banyak sekali provokasi-provokasi di media sosial untuk membenci eh, para pemimpin di negeri ini. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi ini pertanyaan sungguh ya. Penting sekali dan jawabannya perlu apa namanya itu lebih luas gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu saya akan mempersingkat jawabannya. Baik. Bila kita terapkan kaidah ya, yang ditaati itu hanya yang betul adil atau memimpin dengan syarih Islam anda bisa bayangkan bagaimana apa yang terjadi ha? apa yang akan terjadi sekarang buktikan ya, semenjak meninggal Rasul sampai detik ini yang memimpin, baik mungkin skala ya, lebih besar mungkin khilafah, atau mungkin, atau kerajaan, atau memimpin, yang betul-betul pemimpin betul-betul ya dengan keadilannya, kearifannya kebijaksanaannya, bijaknya sulit mencari Nah, bila kita mengatakan Ya harus ta'ati kerana dia adil dan tidak zolim Maka sungguh sulit mencari kerja pemimpin zaman sekarang ini Baik Berarti kalau dia mikir enggak ta'at Apa yang terjadi? Ya, main masing-masing main hukum rimba Hukum masing-masing Ya, ada aturan tidak ta'ati kenapa? Pemimpinnya zolim Ya Ngil ya? Untuk apa? Ini diskriminasi ini Ya masa masjid dalam solat mol-mol dibuka zolim ini sudah keluar saja ngapain takut pandemi COVID-19 ngapain kan begitu banyak yang seperti itu perasaan dia tidak mempertimbangkan dan aturan yang lain nah kezoliman ada mungkin di sini ada dan ini terjadi sebelumnya juga bayangkan di zaman Khalifah ma'mun diskriminasi terhadap ahli sunnah wal jamaah orang-orang sekuler Ya, mungkinnya para mu'tazilah itu menjadi khalifah, menjadi menteri-menteri. Dan mereka mendoktrinkan, didoktrin bahawa siapa yang tidak mengatakan Quran makhluk, maka akan dipenjara. Para ulama dipenjara. Akan sampai mereka merah, mati. Di jujur besi tersebut, ya dipenjara, mati. Nuaim bin Hamad, nah, gurunya Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, berlanggu di banyak ulama' yang juga mati disebabkan fitnah tersebut kekufuran yang didoktrinkan, mengatakan Quran makhluk itu kafir Quran kalamullah kalamullah sifat Allah sifat Allah bukan makhluk kekufuran bukan sekadar kezaliman kekufuran, ditindas para ulama' ahli suruh disingkirkan, orang-orang mu'tazilah, kelangan jahmiah dan yang itu yang dijadikan sebagai menteri pembisik-pembisiknya, khalifah makmun ya bertahun-tahun seperti itu kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan undah ayo, ayo kudeta aja kita ini udah nizam kafir ini kan begitu banyak mungkin pemikiran seperti itu ya apa yang terjadi? pertumpahan darah bukan menyelesaikan jadi jelas tapi kaedahnya dalam agama kita jelas kok ya Rasul menjelaskan inna matu'atu fil ma'ruf patuat At fil ma'ruf ketaatan itu dalam kebaikan bila diperintahkan oleh pemimpin baik pemimpin terpilih secara mungkin ahlul halli wal ada dengan sistem yang ada sekarang negara kita ini secara demokrasi jadi dia pemimpin maka tatkala suatu instruksi itu baik kemaslahatan bersama tidak bertentangan dengan syariat ya tidak mengajak pada ya dosa dan maksiat kita taati dalam hal itu. Adanya kezaliman itu bukan berarti kita tidak mau taat dalam hal yang lain. Lalu membangkang. Ya. Lalu terus kerja kita mengkritisi bahkan sampai mungkin mengkafirkan ya atau ingin mungkin berontak, macam-macam ya aksi teror. Enggak benar. Itu kekacauan seperti itu. Ya, kekacauan. Maka bukan begitu Islam. Ya, Islam Allah kemaslahatan bersama, menjaga jangan sampai terjadi kekacauan, pertumpahan darah. Maka kita jaga. Ada kezoliman ya, ikut kita mendoakan. Mereka masih Muslim kok. Doakan kebaikan. Jangan memimpin negara yang seluas seperti ini. Ya, memimpin rumah tangga kita kadang banyak hal yang tidak beres kan gitu. Nah. Tapi ini ujian bagi kita semua Ujian Kerana juga kita juga jangan menyalahkan pemimpin saja Pertama introspeksi diri Kerana Allah maha adil Kezuliman apa yang telah kita lakukan Ya Maksud dosa kita telah kita lakukan Sehingga Allah berikan kepada pemimpin Mungkin tidak Ya tidak jauh beda dengan iman kita lah Kualitas kita Masa kita ingin jadi pemin sekarang lahir pemimpin sebutu Abu Bakar dan Umar yang mara, masyarakat yang dipimpin mereka adalah seperti ya Ali bin Abi Thalib, Uthman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya Mubashiran Biljana para sahabat ya, kita sekarangnya sholat jemalas puasanya kami enggak puasa curi, nipu dan begitu. Nauzubillah banyak masyad dosa ya pantas bagaimana masyarakat kita terkadang istilah segera namanya saja, lah pantas dengan kondisi seperti sekarang ya kualitas iman pemimpin seperti itu juga, jadi kita berbicara dengan ya fakta saja, ya terlampau kita menghayal atau ya berposisi yang lain itu akan menimbulkan ya terus kita menyesali, menyesali, menyesali, begitu, mengkritisi, mengkritisi, men betul, ada suatu keliru disampaikan nasihati, nah atau ada orang dekat, ada mungkin para ulama, para yang dekat dengan mereka sampaikan. Diterima alhamdulillah. Tidak terima, tugas kita telah sampai. Maka kita perbaiki introspeksi diri. Jadi masalah ketaatan ini ya bukan kita merestui suatu kemungkaran tidak. Karena ada tingkatan dari ingkar mungkar tadi. Kalau bisa merubah langsung ya dengan tangan langsung. Tidak bisa berikan nasihat, tidak bisa ya. Yang terendah dari tingkat ingkaran, adalah ingkar dengan hati, tidak merestui. Tapi apakah kita tidak mampu, melakukan kalau kita berkoar-koar semua media massa dengan celaan, caci maki bahkan sampai mengkapirkan dan seterusnya, ya, melaknat dan seterusnya, enggak? Ini tidak pernah diajarkan Islam seperti itu. Nah, atau dengan kita alasankan kebebasan demokrasi. Nah, demokrasi produknya barat bukan Islam. Lalu tak kalau mereka buat produk yang menyimpang dengan Islam, Lalu kita ikuti cara-cara mereka. Loh, kalau begitu kenapa kita ikut pemilu? Dalam kondisi maslahat. Kenapa tidak juga mayoritas kaum muslimin memilih? juga akan lebih parah lagi kondisinya. Jadi kita bicara dengan real. Ya, bicara dengan fakta dan kenyataan bagaimana kehidupan kita. Namun kita yang ideal itu bagaimana? Yang taat, yang berilmu, adil. Lalu zaman sekarang ini itu manusia langka. Ya. Apalagi sistem yang dan kondisi sekarang ini, kaum maka kita introspeksi diri. Sebagaimana kondisi kalian? Begitulah tipikal pemimpin kalian. Begitu. Allah Maha Adil. Maka sebagai ulama sallam mengatakan, Umalukum A'malukum. Umal itu pemimpin. A'mal ya amal kalian. Jadi pemimpin kalian cerminan dari amalan kalian. Begitu. Nah, ini yang harus... Kita boleh pahami ini. Ya, jadi bukan dengan perasaan. Maka tatkala dalam hal masalah kempen perasaan jadikan terjadi pertumpahan darah. Lihat tatkala perasaan mereka kedapankan apa yang terjadi di Syria dan yang lainnya pertumpahan darah dan tak selesai fitnah. karena mereka bukan melihat dengan standar ilmu, kecakapan ilmu perasaan. Ya, oh diskriminasi, tertindas, masa ulama begini, seharusnya betul. Kita mau tidak memungkiri ada kezoliman. Ya, sistem yang terkadang mendeskripsikan sebagian muslim bahkan itu ke muslim ada. Karena sebagaimana orang, -orang yang baik ingin berbuat baik, orang batil begitu juga. Sirok. Ya, pertentangan yang tidak akan bisa ya disatukan. Terus ada itu. Satu mengajak kepada kebaikan, satu mengajak kepada ya kekufuran atau kebatilan. Ada. Ini semua ujian Maka ini yang harus diperhatikan masalah ta'atul kebaikan dalam kebaikan ini prinsipnya kebaikan taat. Jika tidak kebaikan maka jangan taat tapi buka, bukan kita memprovokasi harus memberontak harus mencela Nah ini yang harus kemudian terus mendidik umat agar sadar bila umat sadar tak agamanya ya mereka tidak bisa dibeli dengan ya sebungkus indomie atau mungkin dengan ya serangan-serangan fajar begitu ya dengan harga mungkin ya 50000 ribuan, sampai 100.000 ribu begitu, umat sadar dan berilmu berpendidikan maka akan lahir pemimpin yang sesuai dengan karakter mereka. Nah. Ini yang harus kita perhatikan dalam hal ini, mudah-mudahan yang sedikit ini uh, bisa berikan ya menyadarkan kita di mana sesungguhnya permasalahan dalam menyikapi hal ini. Nah, uh, dalam menyikapi permasalahan ini. Nah, demikian, wallahu alam waktu yang juga telah habis ya bahkan telah berlebih dari jadwal yang diberikan maka kita cukupkan sampai di sini saja mudah-mudahan kita seleng keadaan sehat dan keadaan aman dan semoga Allah segera mengangkat wabah Covid-19 ini dalam keadaan selamat dan juga keluarga kita ya, para pemimpin kita kaum muslimin dan semua ini pelajaran bagi kita semua membuktikan siapa jati diri kita dan juga kualitas iman kita kualitas kepemimpinan kita dan juga kualitas sistem kita perekonomian semua diuji ya semua diuji dan ketabahan kita diuji kita mengeluh terus atau introspeksi diri atau bertobat kepada Allah atau kita semakin masuk dalam kubangan dosa dan maksiat dengan ya kesombongan kita ya seolah-olah kita akan mampu dengan si menyelesaikan permasalahan COVID ini Da. usaha kita berlakukan semua ya semua instansi melakukan tapi ingat jangan lupa mohon pertolongan kepada yang maha kuasa semoga Allah mengangkat wabah ini dari negeri kita dan juga muslimin dengan segera Allahumma amin demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa subhanakallahu bihamdik ashadu an la ilah la anta sawfiruka wa atubu ilayhi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh